امُرُ رجالِ صُنّاعُ حياتي أقمارُ لالي منارُ الهدات قنامُ رجالِ صُنّاعُ حياتي أقمارُ لالي منارُ حياتي فنانُ صُبّاتي وصانعو بذاتي نشيدُ حياتي صانعو جرا <تركنا> القلب حوانا وعادت قوانا بعزم الغبات وعادت قوانا بعزم الغبات ايا من تسمع وخلى المنامه جرى العمر يمضي ورا من سراما العمر يمضي ورا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يخصنا ومن سيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jā ja, ejuhal ladhīna āmenutakullāha haqqa tukātih wa lātemu tunne illa wa entum muslimi. Uzvišeni plemeniti je kazao svoje plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojadnošću i ne umirite nikakvu drugačiji osim kao Zati Zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa berekatuhu. Uh, draga i pošteljena braći i cijelije sestre, u put smo govorili o jednom od vrločanstvenja Allahu i te bare kvetara imena A, ko je to bilo ime? Pa ime? El Hadi. Onaj koji upućuje na pravi put. Onaj koji izvodi ljude iz robovanja ljudi, u robovanjem gospodaru Tebare Kebetala, ili stvoritelju ljudi. Onaj koji izvodi ljude iz tmina na svjetlo, odnosno iz tmina, kufra, nevjerstva, širka, mnogo u ispravnu vjerovanje Laha te Mareke wa <kli> ta'ala. Naveli smo neka od mišljenja učenjaka što su kazali po pitanju e, značenja Laha subhanu wa ta'ala imena i zatim smo nakon toga naveli nekoliko plodova spoznaje ili e, koje... plodova odnosno koji proizilazi iz spoznaje Laha subhanu wa ta'ala od častrnog imena al-Hadi. Prvi plot koji smo prošli put kazali je Dvoji, da ću jedan ispit. Drugi i treći. Prvi plod da je jedini istinski upućivač, isključiva Allah te bareke Vatala. Niko ne može uputi, nikoga napravi put, Osinallahu subhanahu wa ta'ala dozvolon što znači da Allah džellevalala uputči je niti drugi ne može znači upute a poslanik ali salatu vesselam je bio najkrajepo jašjama Allahu te bareke put. Drugi uh, plos pozna je te bareke vetala imena El je jeste da Allah džellevalala želi stvorenja khair želi stvorenjima dobro želi da je uputi, želi da pojasni svoje propise vjere želi da ju pozna sa gospodaram bareke Veteala tako što je spuštao knjige. Obljavi, znači, spuštao je knjige slavoposlanika u tim istim knjigama, svetim knjigama od vrata in Žilazebura pa i Kur'ana je upravo uh, uputa, uputa i svjetlo, uputa koja pojašnjava na koji način da robujem Allahu Subhanu wa ta'ala, uputa koja pojašnjava koji istinski, koji istinski Bog koji se obožava, uputa U Koranu je sadržan propisi kako i na koji način da se vladamo u našim svakodnevnim životima. Tako da je lažana pored knjige što je jasna e, od strane Allaha Subhana va Tala i Slavije poslanike koji su pojašnjavali te iste svete knjige koje su dolaze od Laha Subhana va Tala kao njegove govor. govori. Svedok ljudi nisu zapostavle u putu zapostavili uput, zapostavili jerovijesnike, zapostavili knjige, odali se strastima, obožavanjem, drugih pored Allaha Tebareke wa ta'ala, izmijenili iste te knjige koje je Allah Đelevala prije Kur'ana objavio, pa je došo do potrebe da Allah Đelevala pošalje jednog od jerovijesnika koji će biti pečet svim jerovijesnicima, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, sa knjigom koja će biti pečet svih knjiga, knjiga koja je usavršila sve prijašnje knjige, knjiga u kojoj se nalazi sve ono što je Allah Čele Vala htio da se, da se nađe od prijašnjih naroda, govora o prijašnjim narodima, pa sve do sudnjega dana, odnosno kako na koji način će sudnji dan nastupiti i detaljno pojašeno od strane poslanika sallahu alihi wa sallam. Tako da smo da jedno od Allahu veličanstvenih i lijepih imena, El Mubin koji je jasan i očit, a svojom plemenitu knjigu je opisao također da je mu bin Yasna i plemenita knjiga da laha subhanahu wa taala i svog vjerovjesnika Muhameda sallallahu alayhi wa salam također je opisao da je vjerovjesnik koji je mu bin Yasan u svom bejanu, pojašnjenju svega onoga što Allah dželle vala traži od stvorenja tako da ljudi nakon dolaska poslanika Muhameda alayhi wa salam i jasne knjige Furkan koja razlučuje istinu od neistine, nemaju opravdanje kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala zašto, zašto neće da vjeruju, zašto neće da prihvate, jer Allah žele vala i svoje neizbirne milosti i svoje neizbirne dobrote prema stvorenjima. Poslao je poslanika koji je prozvah ne bio Rahme, poslanik milosti, od milosti ovog svevišnjega Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, koji je detaljno pojasnio i uistinu trudio se cijeli svoj život da ljudima pojasni istinu koja je dolazila od strane Allah'a subhanahu wa ta'ala. Tako da su nosioci ove iste istine, oni koji su naslijedili poslanika ocijenjeni plemeniti ashaba poslanika sallahu alihi wa salame, prije svega četvorice halifa Ebu Bekra, Omer, Osmana i Alije, nakon nje su preuzili druge halife, drugi ashabi koji su trudili u istinu da dostave nur od Allah'a subhanahu wa ta'ala. I oni su bili ti koji su pozivali ka Allahu subhanahu wa ta'ala nisu pozivali sektama, nisu pozivali grupama i nego jedinstveno velikom cilju, a to je zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ova vjera je od Allaha i to je vjera koja je Allahova vjera. I nije ničija stvar privatna. Tako da svaki onaj koji bude slijedio od učenjaka, velikana, da'ija i običnog svijeta ovu plemenitu vjeru, treba da je svijestan da je vjera isključivo Allahova. I kada pozivate i kada pojašajavate, pojašajavate kako bi ljudi izašli iz tmina džahilijeta, napravi is, ispravni put, put svjetla, a to je vjerovanje Allaha tabareke wa ta'ala. Da ih pozivate ka Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim ženskim prostranstvima Odnosno kako bi se sačuvali džehremske e, vatre koja je pripremljena svakog ovolnika, silnika i nađiju, svakog onoga koji okreće glavu i ne želi da prihvati Allaha kao stvoritelja. Ne želi da prihvati Allaha tala kao gospodara. Ne želi da prihvati Allaha kao onoga koje mora da robuje, koje mora da iskazuje svoju poniznost. Jer Allah dželjavala u istinu to zaslužuje zbog njegovih savršenih osobina i ovih plemenitih i lijepih voličanstvenih imena kojima se On Subhanahu Wa tala, opisao. Zatim ono što treba da znamo, a što proizilazi iz Allahog te Wa Ta'ala imena El Hadi koji upućuje na pravi put. Da Allah upućuje na pravi put i sljučivo i svoje neizmjerne milost i svoje neizmjerne dobrote, koga On Subhanu Wa Ta'ala hoće on odabiri. I on ima pravo da odabere. A ostavlja u zabudi koga on hoće i svoje... i svoje... pravednosti. Allah žele, vala, u svojim postupcima je pravedan. I ovo je nešto što je možda najzačajnije što proizilaz iz Allahovih subhanahu ta'ala imena El-Hadi. Jer većina ljudi su nezahvalni. Većina ljudi želi da se raspravlja. Većina ljudi želi da kaže, ako Allah hoće, može da me uputi i zašto meni u putja pa to vrača namagate bare kevetara u smislu ja sam ovaka zato što Allah hoće da budem da budem ovaka međutim Allah dželešanu kako kažemo kada nekoga uputi u putje ga je svoje neizmijene milosti i dobroti i što voli da čovjek bude upućen međutim kada nekoga ostavi u zabludi ostavio ga je u zabludi je svoje pravednost a Allah subhanahu wa ta'ala nije opisan svojstvom e, da nanosi nepravdu, znači svojstvo koje ne... Allahu žele vana nijukom smislu, nijukom pogledam, e, To je svojstvo stvorenja koje je puno, znači svojstvo manjkaosti. Mi jednim drugima činimo nepravdu. Allah žele vana je zabranio sam sebi da čini nanosi nepravdu drugima, pa je zabranio da i mi također nanosimo drugima drugima nepravdu. Tako, ako je neko ostao u zabludi, ostao je prije svega iz Allahove Tebara i pravičnosti što je on subhanahu wa ta'ala pravedan. Zatim iz njegove potpune mudrosti, koju mi ne znamo, a Allahu jala v'ala pripada, pripada vrhunac te mudrosti. Allah jalašanu kaže مَا يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ مُحْتَدِي Koga Allah jala v'ala uputi, on je upućen. On je upućen. Koga Allah jala uputi, on je upućen. Što znači da Allahu jala v'ala pripada uputan. On ukazuje, on smjerava i čini nekoga na pravome putu, a nekoga ostavlja u zabludi. Pa kaže A koga ostavi u zabludi, to su oni koji će biti propašeni, koji će izgubiti nadu, koji neće biti od onih koji će se spasti na Ahiretu. <totim> Vidimo, Dalla Đelavala ukazuje da njemu pripada pravo koga će u puti napravi put i koga će ostaviti u zabludi. I ovo se ne smije shvatiti Dalla Đelešanu, nekoga, kada ostaju u zabudi, to čini iz uh, iz nepravde prema tom insanu, prema tom čovjeku. Mi ne znamo zbog čega je taj čovjek ostao u zabudi. Mi znamo da, kada su duše stvorene, kada vlađenovalan se obratio dušama u berzahu stanju, prije nego što su došle na ovaj svijet, upitao je sve duše, da li sam ja vaš gospodar? Pa su te duše kazale Bela, restu bi robbiku. Zar ja nisam vaš istinski gospodar, pa su sve duše kazale bena, svakako gospodar, ti gospodar. Međutim, one su došle do iskušenja, do netače problema, kada su došle iz tog stanja, iz tog svijeta, u svijet ovog postoja, gdje mi danas vidimo, znači. Kad se spojile sa tijelima, kada je šetan počela došaptava, kada je šetan počela da odvraća, a sve to opet se vraća na lahu Tebare, kao je tala apsolutnu potpunu modrost u svim tim postupcima. Posvjedočili su, međutim, kada su došli na svijet, kada se pojavili u svijetu gdje mnogo kušnje, Allah Đelešanu kaže, zar mislite da ćete ući u dženeta, da nećete biti iskušani? I ti, kada, ah i sestro, kada kažeš vjerim, Allah Đelevala i kada krenješ ovom stazom, Allah Đelešanu će te iskušati. Allah će te iskušati. Da li si zaista koji su uh, koji to čvrsto, praktikuju čvrsot, sa toga drže, kao što je došlo u hadisu poslanika sallahu sa alihi veselem, kada se ashave požalili na stanje u kojem su, pa je poslanik pojasnil sallahu sa alihi veselem, da oni koji su bili prije njih, toliko su iskušavani, da su i rezali pilo Pilom, tijelom, napola. A oni nisu ostavili svoju vjerbu. Nisu ostavili svoju vjerbu. Što znači ćemo imati iskušajnje neko manje neko više Ali kada nije bio sačuvan, onaj koji je najbolji kod Allaha Tebarekevatalana, najvećim derežama kod Allaha Subhanu Vatana, poslanik Ali s.a.s. gdje ga je narod i kamenovao prozivao svakakim i poglednim imenima i nazivima, pa su ga na kraju protjerali, protiv njega su vojsku digli. Želdi su, znači, cijeli život poslanika s.a.allahu alihi v.a.s tražili e, priliku kako će uništiti poslanika sallahu alijih vasalem. Međutim, Allah je začuvao poslanika, začuvao svoju vjeru, e, začuvao njegove ashave koji su nakon poslanika sallahu alijih vasaleme i dalje bili na kušnji i iskušenjima, ali su sve to podnosili radi allaha kako Allah kaže i ti budi strpnjiv na allahu i tebare kevetala odredbama. E, na onome što Allah je određuje Zato se od nas traži sabor na ovom putu. Sve ćemo mi dolazati u te teške situacije na iskušenja, neko u imetku, neko u porodci, neko u vjere. To je najveće iskušenje u vjeri. Danas nije lako doći i klanjati, da nije lako postati, danas nije lako se podržavati vjere. I to traži sabur, to traži da se odreknješ mnogih drugih prohtjeva, uživanja. Ovo svjetski radi Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Allah želeo Allah te uputio na pravi put i onda nakon toga ti kaže da budeš strpljiv. Da budeš strpljiv na tom putu. Sve što te zadesi, da znaš, da te je zadeslo što Allah htio te zadesiti. Sve što te je mimo išlo, to te je mimo išlo što Allah želeo Allah to odredio te I nije te moglo nikako zadesiti. Razumijete? I na propisima treba da čovjek sabura, a isto tako treba da sabura i na haramima. Da se na dozvoljenim stvarima koje Allah Dželevala zabranio. i prohtjevi, uživanje. Danas svi uživaju onome što Allah Dželevala zabranio, a ono što je dozvolio, vrlo, vrlo malo, znači, ljudi uživa u dozvoljenim stvarima. Također, znači, i tu treba čovjek da ima sabor u strajnost. I treća stvar, treća vrsta Saburaj jeste da saburaš na lahovim odredbama, kada te zadesi nedača, kada budeš iskušan bolešću, kada ti preseli neko, kada ti preseli dijete, majka, otac, bilo šta, kada te Allah uzme dio tijela, da saburaš na djelaha subhanahu wa ta ta'ala i da znaš da je to Allah dželevala učinio iz svoje apsolutne potpune mudrosti a opet u tome je rahmet prema tebi izkazan s strane Allaha subhanahu wa taala milost ako budeš saburao Allah će te nagraditi nećeš ni zati koliko je najda niti neko zna niti ko poznaje vrijednost sabura to je nešto posebno zato će Allah dželle ala nagrađivati one koji saburaju radi njega te barekete ala što znači da kao vjernik podnosniš sve radi Allaha subhanahu wa taala i dolao u trenutka kada ćeš ga susresti kada susretne soga gospodara obredovaće se sve tome što te on odnosno što je on Subhanovo Tala propisao da te zadesi. Obradovat će se svakoj te gobi i nedači koja te je zadesila, koju si prevazišao, saburajući na svemu onome što ti Allah propisao. A kada ugodaš tu nagradu, zaboravit ćeš te, te gobe. Vi znate, čovjek koji je najviše nevolja imao na Dunjaluku, najsinomašniji, kada bude doveden i kada bude uvedeno u dženevska i dženevska uživanja, Upitan će biti da li si ikada siromaštvo osjetio. Zaboravit će sve, subhanom, najsiromašniji, onaj koji najviše nadaće, koji najviše nedać imao na dunjalku, zaboravit će sve to prilikom prvog ulazka i dodira sa dženom. Samo jedan trenutak, sve će zaboraviti. Drugi koji se je naslađivao uživanjima dunjalkkim, sve je imao, ali je bio nepokuran rok Allah, tebare, kevetala, bit će uveden samo jedan trenutak u džehennem zaboravit će svoje uživanje dunjaluka, zbog teškoće i padni žestine, svega onoga što će zbiljeti i osjeti u samo jednom dijeličnu trenutka kada uđe u džehanevi. Zato čovjek treba da bude svjestan da zahvali Allahus M.W.T. na ovoj posebnoj uputi koju on je počastio. A Allahus M.W.T., kako smo kazali, pripada apsolutno pravo da uputi koga hoće, a da ostaju u zabudi koga on subhanahu wa taala hoće. Imam Tahavi rahmetullahi usvojio u svojoj poslanici kaže to je akida ehli suneta. kaže uzvišeni Allah gelalala upuči na pravi put onoga koga on hoće. Uzvišeni Allah subhanahu wa taala upuči na pravi put onoga koga on hoće. I to moramo da čvrsto vjerujemo. Zatim kaže svojom milošću ih čuva i zaštitiće svojom pravednošću pusti u zabludu i ponizi i iskuša koga hoće. Kada osjetiš poniženje ili kada vidiš ljude da su u poniženju, kada su u teškoći, kada su e, iskušani iskušanju, Allah Željana Vala to čini svoje pravednosti. Znači, ne čini što želi nekom zloda da ne nese u smislu nepravde ne. Nego isključivo iz svoje pravednosti. Zato imamo kuranski aniti da Allah Željana kaže kada bi Allah Željana kaznio ljude zbog onoga što čine, nikoga ne bi ostalo u njalku. Svi smo zaslužili kazao da Allah subhanahu wa ta'ala za našu nepokornost, nemarnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom pravu koji on ima kod svojih robova u pitanju obožavanja Laha subhanahu wa ta'ala. Znači, koliko kada bi samo mi svjesno stali i priznali naše greške, ne bi nas bilo nam vapi što narod kaže. Razumijete? Zbog ono što mi činimo, našeg afeta. Ali Allah džela vala i svoje apsolutne milosti i dobrote i blagosti pre svojim stvorenjima ne požulije sakažnjavanjem. Ne kažnjava, nego daje šansu pruža šansu, da se ljudi pokaju, pa je učinio da teuba, koja može samo biti u jednom dijeliću sekunde, u jednoj minuti, iskreno izgovor, izgovorena iz srca, tražujući oprost Allah subhanahu wa ta'ala istinskim pokajanjem, srdačajući Allah subhanahu wa ta'ala da pobriše i izbriše svojno što čovjek čini učinan svoj život. A nakon toga da ga vlađe lešanu u smrti. Pogledajte, Allahove upute. Kako je ta Allah subhanahu wa ta'ala uputa? obuhvaćena njegovom milošću. Sve obuhvatnom milošćom. Nema stvrnja da nije znači u milosti Allaha tebareke tebareke letala, ali Allahova uputa je nešto posebno. Nešto posebno što dori čovjeku. I kada čovjek postane upućen, kada se pokaje, kada se vrati, Allah mu sve oprosti, sve oprosti što je činio. Zatim kaže svi ljudi se nalaze po njegovoj volji. Znači U životu se vladaš kako Allah te bareke, va želi i hoće, između njegove milosti i njegove pravednosti. To je naš život. Kada živiš sve što radiš, ti si između Allahove te bareke, va te Allah milosti i njegove pravednosti. Ako te uputi, ako nažiš kod sebe, da imaš obročinstvo, da, da radiš hajrate, znaj da Allah žele vala el hadih onaj koji te upućuje, koji te je nadahnuo da to činiš, da to radiš, usmjerava te. Allah, znači od njegovog imena El Hadi jest da usmjerava stvorenja prema onome što voli. Tako sve što što nađeš od dobrote, dobročinjstva, plemenitih stvari u svojim postupcima, svom svakodajnom životu, treba da znaš da je od Allaha subhanahu wa ta'ala i da povećaš šukr. Zahvalnost <kuh> Allaha subhanahu wa ta'ala što ti želi dobro, što te usmjerava na dobro jer ko Allah dželešanuhu zavoli uposega, znači hayratino, uposega e, korisnim stvarima od kojih ima korist i na dunyavku i na ahiret. Pa svaki trenutak koji vidiš da ti je u hayru, kaže alhamdulillah. Zahvale lahu Đale, Vala, što te je počastio da budeš od poučenih. A lako vidiš da su oni koji imaju stvari, znači e, nisu u skladu Kur'ana i Sunneta, znači da sto neđače iskušenja imate iskušao, gospodar Tebareke veta'ala kako će se ponašati kako će se vladati pokušaj da se vratiš, pokušaj da izlađeš iz toga i traži uputu traži uputu od Allaha subhanahu wa ta'ala Allah je lašanu kaže i reci istina dolazi od vaše gospodara znači sva istina koja je došla putem poslanika alejsatu re od propisa Kur'ana i Sunneta je došla od strane Laha subhanahu wa taala. Zatim kaže fe men sha'e Ako bude htio od vas, ko bude htio od vas neka povjeruje. Ako hoće od vas neka uzna vjeruje, neka ostavi din, neka ne prihvati, neka negira. Allah džeshana je volju nama prepušta nam volju. Da ćeo prihvatiti na početku, istina dolazi u našeg gospodara. Ako istina, moraš je prihvati. Ali ti, kakav se u duši, šta želiš, tičeš odabrati. Da li ćeš odabrati istinu, ili ćeš odabrati, odabrati Zavodu. Zatim kaže Allah Želešanu suri Šura u 52. majetu, odnosno u suri Kasas. Inneke la tehdi men ahbebt. Zaista ti ne upućuješ onoga koga ti u istinu voliš iznate da je poslanik Alesa atovselam do zadnjeg trenutka pokušao da uputi odnosno da bude sebe upute koga do Taliban. htio je znači do zadnjeg trenutka da pokuša da iskoristi e, te zadnje trenutke kako bi on prihvatio din, prihvatio Allah te bare kao gospodara i Muhameda Alesa atovselam kao poslanika. ولكن الله يهدي من يشاء. je ovo je glavna stvar. Ti ne upučiješ koga bi ti htio da uputiš, odnosno koga ti voliš. Danas ljudi kažu, ja, znate, želio bi da taj, taj bude upućen, to je fino. Treba se trudiš, ali ne smiješ nikada da pomisliš da je uputa u tvojoj ruci, nego je uputa kod Allaha dželevala. Jer kaže Allah na nastavku, ali Allah upući je koga odhoće. Ti možda želiš da pomisliš volijevi da taj taj bude upućen da se trudiš ne a Allah je da koga on hoće a koga hoće on će te doverline kavetara ostaviti u zaboru u wa alamu a on je da najbolje poznaje upućene najbolje poznaje one koji će krenuti pravim krenuti pravim putem što podrazumijete znači Allah je levana i sveznajući opisani premenitim veličanstvenim venima el alim da poznaje sve, da ima apsolutno znanje onoga što nije bilo, kako će biti, od stvari koje neće biti, znači neće biti, nisu predodređene, kada bi bile predodređene zobi, kako, kako će biti. I sve je nastalo od njegovog apsolutnog znanja, to što je predodredio. Tako da on najbolje zna, nakon pozivanja, nakon tvoga truda, nakon dostavljanja kao daje, pozivača, ka istini, ko će biti upućen ko neće, ko će prihvati istinu ko neće. Ti možeš da žudiš da neko prihvati istinu, ali ne smiješ da e, pomisliš i da vjeruješ da je uputa u tvojoj ruci. uputaje znači, prvenstveno u Allahovoj ruci. Koga Allah dželevala uputi, on je upućen. Koga ostavi u zabudi, on je ostao u zabudi. Ali s druge strane, isto tako ne smiješ da padneš u očaj da kažeš pozivao sam, pozivao sam, pa neće. Ti ne znaš kada će Allah dželevala neku određenu osobu putiti. I vidimo i života, naš, života naših, iz života naših, i života oni koji su bili prije nas da su radili mnoga druga djela sa kojim Allah nije bio zadovoljan od kufra i nevjerstva i širka i svega toga, Pavela Đerošano izvao takve ljude iz tih tmina na svjetlo istini. I da su nakon toga bili mnogo bolji nego što su, znači, drugi koji su možda počeli cijeli svoj života da budu zaista upućeni. Zatim, Mala Đelešanuh ukazuje u Kur'anu na mnogim mjestima da on ne primorava ljude na njihove postupke. Danas, većina ljudi se vadi u smislu, ako nije na uput, ako nije upućen, ako nije na pravom putu, da je Allah htio da bi bio upućen, razumijete. Međutim, Mala Đelešanuh kaže, kada bi on htio da uputi sve ljude, svi ljudi bili upućeni. Što opet, nije prepustio tome, da natjera ljude da budu upućeni, razumijete, da i primora na uputu, nego jednostavno je poslao poslanika sa jasnim dokazima, Na podario razum i pamet da možemo da razlučimo istinu od neistine, šta je dobro, šta je zlo. Pojasnijem je pus, zabude, po zavrude, detaljno, pojasnijem šeitana, njegovu opasnost, njegov kraj gdje će u ko će biti skupina koja će ga sletiti, sve je opisano. Tvoje je samo da prihvatiš istinu ili zabudu. <clears throat> Odnosno da krineš putem istine ili putem zabude. Allah Želšanu kaže, Suri 13. ajtu وَلَاُشِئْنَا لَا تَيْنَا كُلُّ لَنَفْسِنُ aj Ali da smo i da hoćemo svakoj duši, svakoj osobi dali bi uputu. Počastili bi ih uputom. Znači da Allah Želšanu hoće da primora ljude na uputu. Svaku osobu bi mogao uputiti. je samo Aziz, ili kao vi snažan i moćan da čini šta hoće u svo u, svo, u svojoj vlasti. El Malik poslije apsolutnu vlast. Sve nas Allah žele vala poslije. Tako da je jednostavno i lahko Allahu žele da kaže, odnosno da odredi, da svi ljudi budu poput najbogobojaznijeg čovjeka. Ali Allah žele šano, ne, ne čini to jer to nije sunet i sunen Allaha Tebare Kvetala njegovih propisa on ima svoju kosmičku univerzalnu volju i ima šarijasku volju. Šarijasko volje želi da se budu upućeni, ali kosmičkom ostavlja neke u zabludi, neke, neke na istini. I mi smo ti koji se trudimo, koji tragamo za istinu, koji prihvatamo, prihvatamo istinu. Tako da osoba koja je upućena i koja je svjesna upute I svega toga što proiziglazi iz Allahovog subhanovog tala vjelčanstvenog imena El-Hadi treba da bude zahvalna Allahu džel levala, da zahvaljuje Allahov subhanovog tala što je što je upućen, što je odabran među toliko masa svijeta. Pogledajte samo u našem okruženju ovdje koliko nas ima vrlo malo kao broj stavonika ali smo opet odabrani kao pojedinci da budemo upućeni, da budemo na istini. I to treba da držimo da čuvamo nesmo to ispustiti ni propustiti tu šansu koji nam je Allah subhanahu wa taala pružio Allah dželle şaanu kaže al-araf u 13. Al ajetu وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الله والسurietu cenetlija kada uđo u dženet će kazati Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas se uputio na ovo na čemu smo. I iz ovog proizilazi šukrna uputina na Dunjaluku. Jer oni koji su zahvali na Dunjaluku, zahvaljivaći na ahiretu od onoga što budu vidjeli. Znači da kažeš hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na ome što nam je podario, na što nas je uputio. I mi ne bismo bili upućeni da Allah nije htio da budemo upućeni. Sve so pravo pripada Allahu subhanu wa ta'ala. So, sve vrste šukra za hvalnosti pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala. I ne smije se vlađelevala zaposlaviti, ne smije se zaboraviti. Ova blagodat koju nam je podario kao uputu, što nam se oputio, uvijek treba biti svjesni da je to iz jegove neizmjene dobrote i milosti. Ahi ako si upućen i krenuo stazom poslanika alaihi sallatu salam, ne smiješ da osjetiš da je to teškoća, da je to belaj za tebe, nedrča. Uskraćeno mi je ovo, uskraćeno mi je ono. To je rahmet od laha tebara kevetala. Rahmet koji ne možeš opisati, koji ne možeš dočarati, koji ne možeš zamisliti. Koji ti je Allah dželevala dao rahmet kada ti je uputio na put? Zamislite, ovo malo dana, malo sati, malo godina koje će brzo proći, a nakon toga je vječno uživanje. To je nešto što čovjek ne može zamisliti i zato u ženetu postoje i stvari koje oči nisu vidjele, uši nisu čula niti mašta mogla ikada pomisliti, e, začarati šta je sve u ženetu, razumijete, ali jest to sve iz njegove neizmjerne milosti prema robovima, one koje će uputiti, koji će ići njegovom stazom, sa kojima će biti zadovoljni pa će na kraju i na tome Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Sa'a u 57. ajetu وَلَوْ لَا Rabbi, رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ مُحْبَرِينَ A da nije Allahove neizmjene blagodati prema meni, kaže Allah Đelešanu, ja bi se sada u ovom trenutku mučio, odnosno bio bi od onih koji, će, koji se kažnjavaju. Što znači da uputa koju si osjetio, koju imaš kod sebe, to je isključivo iz Allahove Tebarek i Ta'ala milosti prema tebi i moraš biti svjestan da nije to tek tako došlo. Došlo su u džaviju, ili te ljudi silu na ulici daju ti jedan letak, ti kažeš, evo vidi, ne, to je što je, Allah znači ono, pošalje, hajr, htio je poslati vajza, koji će biti dokaz za tebe ili dokaz protiv tebe. Znači ovdje se vraćamo na onih koji su upučeni, oni koji okrenu glavo od toga, bit će im dokaz za sudjem danu da im istina dolazila, a oni su glavo okretali od istine. Tako da ljudi danas, Kada prozivaju one koji pozivaju ka Allahu tebareke koji pojašavaju put Allaha Subhanahu wa ta'ala i put poslanika sallahu alihi wa sallam nisu ni svjesni k kakve opasne postupke, činjenost od djela. Koliku će odgovornost imati sutra sudnjem danu što uskraćuju pozivanje ka Allahu Subhanahu wa ta'ala odnosno što opisuju takve svakakvim poglednim imenima i nazima nisu ni svjesni da su to ljudi koji pozivaju ka Allahu subhanu te ta neizmjerna milost koji pozivaju vječnoj kući džennet dženeta koji ukazuju na propast koja očekuje svakoga onoga koji glavu okreni razumjete pa da, da su samo svjesni toliko bi uzdizali da ni kraljevi ni emiri ni podlavari niko ne bi mogao biti znači blizu blizu takvi i zato kaže Allah džellehu shanu men ahsanu qawlan imali kod aljevše govorit koga Od onoga koji poziva k'Allahu. Nema ni kralja, ni emira, ni sultana, ni prijesednika. Nema, ne neko ko može ljepše pričati i ljepšim govorom se ljudima obraćati od onoga koji poziva k'Allahu subhanahu wa ta'ala da budu na uputi, da se vrate Allahu, i koji ima dokaze u svojoj ruci Kada poziva, kada pojašljava da su to burhan, da je to basira, ja sam put kojim poziva, a to je put Allaha te bareke, a to je put njegova poslanika sa Allahu aljihvesenam. Tako da su svjesni ko su ti koji pozivaju, oni bi posebno ići ram njima. Znači, po, na poseben način bi ih gotivili, posebe pozicije davali, jer su to ljudi koji ne žele niti dunjaluk, niti dunjaluk, da vladaju dunjalkom, već ljudi koji želije da ljudima daju svjetlo koji je, znači, došlo do Allaha Tebarekev Atala, ali nedostupno ljudima. Pa se probijaju na mnogi načine, pokušavajući da dostave to svjetlo, kako bi ljudi vratili se Allahu Subhanehu, Subhanehu Atala. A svjesni nagrade koja očekuje svakoga onoga, koji uputi nekoga, odnosno koga Allah žele, ali uputi njegovim sebebom. Da ima nagradu svih njegovih dijela. Sve što bude taj činio, od dobročinjstva, hajrata i nakon njegove smrti njemu će to dorasti. Ta osoba kada prenese to znanje i uputu nekog drugog, Allah želevala njegovim sveom uputu nekog drugog, opet se vraća njemu. Zato smo mi, ti koji nikada neću moći dostići stepen ashaba, poslanika sallahu alihi vselem, jer svo dobročinjstvo, sva dobra djela koja danas, su prisutni u svijetu vraćaju se sa sahbama poslanika sallallahu alejhi ve selleme a ono od shaba se vraća poslaniku alejhi salatu vesselam tako da vidite kako je poslanik alejhi salatu vesselam uzdigni na posebno mjesto i da je najodabrani svi vjervjesnici su bili slati grupama selima mjestima i bilo oni koji su se odazvali a to su male skupine a pogledajte Mohamed alejhi salatu vesselam koliki je brođ čovjekanstva od njegovog slanja početka kao poslanika poslanstva, dok javinskog dana koliko će se odazvati i koliko će to otići e, poslaniku, sallallahu alihi wa sallam, na vagi dobri, dobrih dijela. Zatim kazali smo da Allah dželevala kada nekoga ostavi u zabudi, ostavio ga je isključivo je svoje potpune potpune pravednosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Fusilet u 46. ajetu Men amile salihao fe li nefsit. Ako bude uradio bilo kakvo dobro djelo, učinju ga je za sebe. Neće to djelo koristiti tebi, znači drugom, trećim licu nego isključivo koristi samo tebi. I radiš ga radi sebe Što će tebi biti spas i na dunjaluku i na ahiretu. Zatim kaže Allah Čelešanuhu, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا A onaj koji bude radio ružno djelo, djelo sa kojim Allah žele nije zadovoljan, to će biti protiv njega to će biti protiv njega. Znači dobro delo će biti za tebe, a loše delo će biti protiv tebe. Što god da činiš, ako radiš hajrate bićeš svjestan i znaš da ćeš imati veliku korist. Ako radiš grijehe, stvari sa kojima mala dželevala nije zadovoljan, to će biti protiv tebe. To će biti srp tvoje tvoje propasti i na dunjaku i na ahiretu. Zati mala džan završava Kur'anski ayat pa kaže: "Wa ma rabbuka bi-dhanna min lil A Allah džellevala ne čini nepravdu prema svojim robovima. Što znači, pogledajte, razvrstvo u početku ajta. Ko bude uradio dobro dijelo, radi ga za sebe, u svoju korist. Ko bude uradio neko loše djelo uradio ga i protiv sebe. A Allah ne čini nikom nepravdu. Što znači da ti si taj koji činiš dobro i loše, jel? Odabrao si da činiš dobro, dobro ili loše. A Allah ne čini nikome nepravdu. Ne može Salahu pripisati došao si u tim takvom stanju, pa da se opravdavaš Allahovom odredbom, Allahovim kaderom. A kad trebaš jesti i piti, 24 sata radiš kako bih zaradio, kako bih imao što pojesti i popiti. Razumijete? A kad treba zaradići džanet, neći jednu minutu i ako Allah hoće, upućam, ako neće, ostavit će me na, na čemu sam. Allah se neopisuje svojstvima uh, majkavosti. Zatim, u, u suri Zuhruf u 76. majtu Allah Dželšan kaže, Wama zalem nahum, وَرَاكِنْ kanu هُمُذْا عِلِمُونَ Mi im nepravdu ni izvu učinili. Ne se oni sami sebi nepravdu učinili. U skuraz gaj tak ide, koji moraš imati u svome srcu i one šuhe koje svakodenni ljudi znači izvan se ukazuju ja sam ovakav što Allah hoće ovo, ono, razumijete kako se opravdavaju? مَا nahu. Mi im nepravdu ni izvu učinili. Kada uđu u džehennem, kada vide džehennemsku strašnu kaznu koja će im biti znači pripremljena, Allah Želešanu nije učinio nepravdu prema njima, nego sami su sebi nepravdu učinili onoga trenutka kad su glavu otkrenuli od onoga koji poziva ka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Želešanu suri Teube u 127. ajtu Sulman sarefu. Nakon poziva i nakon pojašćenja, nakon svega on su glava okrenuli, pošli u stranu, neće da čuju, neće da se da zove. Kaže Allah Želešanu nakon toga sarefa Allahu ko Pa je Allah Želeva razkrenuo njihova srca. I je da su glavo okrenu, neće. Pa je Allah nakon toga njihova srca u zabudu, znači odveo. Zašto bi ennehum kaumun la jefqahun? Jer su oni narod koji neće da razmisli. Koji neće da promisli. Narod koji glavo od istine okreće. Pa je Allah Jerušanu njihova srca usmjerio gdje pre Maghafetu, Zaboravu, Nemaru nasprema Allaho bareke Tebarek i Ve Tebare Ta'ala propisao. Jer su oni prije toga uradili šta? Thumman Sarafu glave se okrenuli, oči će se pravo puta, neće da čuje. Danas koliko ljudima pojašnjavaš, dozivaš i dani i noć, ilu. uvijek, svakodino kada se tu, on neće da čuje. I da to pripisuje Allaho subhanovo tala, što je on u takvom stanju. A sam odbija istrinu, neće neće da je prihvati. Zatim, Mala Đelešanu kaže u suri uh, Saf, svi znate, فَلَمَّ أَزَاجُ أَزَاجَ اللَّهُ A kada su oni skrenuli, Sa pravoga puta Allah im je njihova srca u stranu skrenuo. Sa istine. Oči su u zabludu. Allah ovom voljom, ali kada prema zagu kada su oči u stranu, kada su odbili istinu, kada nisu tijeli da istinu prihvate, onda Allah dželevala i činio. Zašto ta havija na početku kaže i odvodi u zabludu, ostavlja u zabludu koga on hoće? A pogledajte prema zagu kada su oni otišli u stranu Allah je samo učinio da u toj zabudi ostanu. Wallahu la jehdil qaumal fasikin. Allah džela ne upućuje na pravi put koga? Narod koji sam sebe ne pradu čini, koji čini e, svrste griha. Fasik, je ja, narod čini natafisk koji izvodi iz vjere najkoji ne izvodi, koji ne izvodi iz vjere. Allah dželašanu tako oni neće ukazati na pravi put. Zatim Allah Želešanu kaže u suri Zumer, u trećem ajetu Inna Allahe la jahdi man huve kathibun kaffar Allah Želešanu neće putiti ili neće ukazati pravi put onome koji je lažac i kaffar onaj koji je nezahvalnik koji je nezahvaljen Allah i tabarek ve ta'la blagodatima imaš blagodati, ali ti poričeš te blagodat kako ih poričeš يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَ Allah Ježan kaže i znaju i poznaju Allahove blagodati, a zatim iste te blagodati negiraju. Učenjaci kažu negiranje blagodati znači uh, da si nezahvali na tim istim blagodatima. To. E pogledajte. Allah Ježan nam ukazuje takvima na pravi, na pravi put. Zatim u suri Gafir 28 ayet Allah Ježan kaže إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ Allah Ježan također ne ukazuje na pravi put onome ko pretjerio svojim postupcima i onome ko laže. Koliko opasno biti lažac ili onaj koji ima, znači u praksi, da laže. I ta laž, kako je rekao u poslanicu sallahu alihi vseleme, gdje vodi? Gdje vodi? Gdje je onoga koji laže? Prije svega neće, kaže, presati da laže dok Allah džele vala ne upiše. Od koga? Kao onog pravog lažca koji stano laže, a svaka laž vodi Vodi ka brokvastik, vodi ka vatri, to je završinca svakog onoga koji laže, zato vijenik ne smije da laže. Može učiniti, kako došlo u hadisu, oko kojeg ima znači govora, može učiniti i zinalog i može ukrasti. Pogledajte, i zinalog, može ukrasti, ali kaže, ne smije slagati nikada, kaže kusanih sa obahva njih veselacom. Znači, to vijenik nikada ne smije sebi dozvoliti. A danas u Mahana smo iskušani sa razne raznim vrstama laža. Zatim, sljedeći post pozdaje ovog plemenitog veličanstvenog imena jeste da je najveća Allahu a subhanahu wa ta'ala blagodat prema čovjeku, prema stvorjenju, prema roku uputa. Da uputi i napravi puto. To je najveća blagodat. I zato trebamo Allahu dželjavala na njoj zahvaljivati. I stalo trašati od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća uputu da nas učvrsti na pravom putu, da budemo dopučeni. Poslanik, a.s.a., u mnogim predajano, u mnogim predajano, poslanik, a.s.a., koji je poslan kao koji upučuje ljude na pravi put, u smislu koji e, pojašava pravi put, koji pojašava pravi put, šta je istina, šta je zabluda, e, jer dovio Allahu subhanahu wa ta'ala često u svojim domama, da ga Allahu subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put. O, od Aješe, radija Lanha, kod muslima, Uzbilici znači hadisa kod Muslima stoji da je upitana Radijana koji je Poslanik Allahov salatu ve do učio kada je počinjao svoj noćni namaz. Pa je ona kaže znači Poslanik Allahov salatu ve noćni namaz u je počinjao sa rečima Allahumma Rabba Jabraila Mikaila i Israfil. Gospodaru moj gospodaru pa nabraja Džibrila Mikaila i Israfila Zatinka džati rat samavatil al-ard stvoritelju nebesa i zemlje stvoritelju nebesa i zemlje pogledajte znači od počinje kako počinješ namaz gospodaru moj a gospodaru Džibrila Mikaila i Srafila gospodaru nebesa i zemlje svigoroga što je na nebesima i na zemlji kad čovjek proveri se razmisli sa samotoj da znači, kako hoćeš da njegovo stanje biti kad uđeš tek u suru Fatiha da je uči nakon ovoga nakon ovog uvoda u razgovoru s Allahom te bareke wa ta'ala. Pa kaže nakon toga, Poznava oče i nevidljivog svijeta. Allahu pripisuješ apsolutno znanje, da poznaje vidljivo i nevidljivo, sve tajne. Allah džele vala jedini, jedini zna. Zatim kaže, kanu I ti ćeš dati sud, konačni sud. Ti presuđuješ kod svojih robova, ili između svojih robova, u svemu onome oko čega se oni ne slažu. U svim stvarima oko kojih se oni razilaze. Što znači, Allah djelevala daje konačni sud. Allah kada kaže, ovo je hak, ovo je batil, pa vidiš jednu grupu na istini, drugu na, na zabludi, ti prihvataš onu istinu grupu koja je na istini, jer Allah djelevala okazuje i njemu pripada sud da razlučuje koje je na istini, koje je na zabludi. Zatim kaže poslanik Sallal Salam, nakon toga što Allah uđelevala pripisuje to apsolutno pravo, da on zna, da je on poznavalac svi tajni i vidljivog, nevidljivog svijeta, da on zna ko na istini, ko, ko je na zavudi, da je njegov hukm, konačni huk, njegova presuda, konačna presuda, kaže poslanik Sallal Salame, uputi me gospodaru moj na onu istinu, koja je zaista prava, prava istina. Oko koje se oni razilaze? I danas kada vidite da se neko razilazi, ne znaš, nije nešto. Ja sam molila Čelevala, idini, gospodaru moju, puti me na istinu. Oko koje se oni razilaze, ukaži mi na istinu, pojasni mi što je prava istina kako bi je prihvatio kako bi je slijedio? Bi iznik. I ta istina ne može ti doći tvojom voljom tvojim tijenjem, nego isključivo Allahovom voljom, njegovom njegov odredbom. Ako Allah hoće, podarit će istinu. Ako Allah hoće, on će tu put na istinu. Pa će znati šta je, šta je istina, šta je zabuda. Inneke tehdi, zaista si ti taj koji upućuje. Niko drugi ne upućuje pored tebe. Men tešao ila siratin mustaqim. Zaista si ti upućivač. Ti upućuješ na pravi put koga hoćeš. Koga hoćeš. Znači, Allah je taj koji je lehadi, upućivač i on je taj koji odabire koga će uputi, a koga će ostaviti u zavodi. Pogledajte da je poslanik učio, učio tu dovu na svojim noćnim namazima. <queria onlar> Zatim, i znamo kundova, da je na početku, odmah na samom početku, poslanik sallahu <holé> alaihi vseleme, Allahum ehdini fi men hedajti. Gospodaru moj, uputi me sa onima koji su upućeni. Učini me od onih koji su upućeni. I to je poslanik Salasana na vitru učio. To ovaj ide znači duža. A na početku prva stvar koju poslanik Salasana traži u dobirne. Noće ono namazio da su na vitru. Gospodaru moj, uputi me. Napravi put. Učini me od upućeni. Učini me od koji su zaista na pravom na putu. I to čovjek treba stavno da uči. Da tražiš uput od Allaha, džele, vala. Da budeš upućen. Nekada je čovjek u novotariji nekada je čovjek na stran putice, nekada je čovjek u zabudi, a da nije ni svjesno da je u zabudi, a istina i hidayet dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato uvijek tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala i basiru, a isto tako i uputu koja jedino i isključivo dolazi od njega, da zaista budeš od onih koji su upućeni koji su na istini sa kojom Allah te bareke wa ta'ala zadolja. Zatim od Abdullah ibn Mesuda, također u hadiskoj bilježi ima muslim, Sto ide poslanik sallallahu alejhi ve sellema često uči sljedeću dav. Do... Allahumma inni as'aluka al-huda. Gospodaru moj, molim te ili tražim od tebe uputu, al <gledajte> da budem upućen, da budem na pravom je putu. Pogledajte. Wat tuqa, i da budem bogobojazan. Da zaista imam bogobojaznost kod sebe. Zatim kaže wal <gledajte> <gledajte> 'afa <gledajte> i da budem čestit. Da budem čestit, pošten. I bogatstvo, bogatstvo onje prije svega bogatstvo duše, da si zadojan sa onim što imaš, da ti Allah što vam podari ono što ti je potrebno, razumijete? I to je poslanik sallahu ađehi ve seleme tražio od Allaha džalavala, el huda, Allahuma inia seluka el huda, wa ad duqa, wa la gina. Hadis koji je vjeroz, osam ili muslim, to je stvar koju trebamo imat u našim našim dijelimo, našim domama nesimo, znači, provoči, da nam prođe dan da ne tražimo da Laha Čelevala uputu. Ne da misliš da si upućen. Da si na uputi. Traži da Laha subhanu wa ta'ala, možda, možda ti nešto fali, može ti nešto nedostaje. Traži da Laha Čelevala, on je upućivač. On ukaz, ukazuje na pravi put, onu usvjerava robove na pravi put. On je taj koji nadahne čovjeka da krene stazom. On je taj koji nadahne čovjeka da ode na sjelo u kojem se Laha Čelevala veliča u kojem se pojašnja njegova vjera. Vjera onako kako on subhanahu ta'ala zadovoljen. Na nas mnošto ljudi ide, posjećuje i mjesta i, i zikrove, rašte, stvar misli da je od upute, misli da je od hajra u stvari. U suštini to nije znači od stvari sa kojima Allah je želevala zadovoljen. Zato suputa traži od Allaha subhanahu ta'ala, a On te vodi, Allah želevala te voli, vodi. Zato El-Hadi, onaj koji vodi ka pravome puta. El-Hadi može biti vodič vodiš kroz, kroz, tvoj, kroz tvoj život. <kuh> Zatim, sljedeći prvod jeste da učenjaci kažu, kada čovjek spozna i kada zna da je uputa jedna od najvećih Allahu i Tebareke blagodati prema čovjeku, treba da e, se trudi, da nastoji, da ta uputa ostane. Ta blagodat znači da ne nestane od njega, da ne odi, da je Allah ne me ostrani, da je ne uzme, da doviš Allahu subhanahu wa ta'ala da ta blagodat traje. Je vi sa svijesti danas da imaš mnogo blagodati koje posjediš i sutra ih nemaš. Danas imaš, sutra nemaš. Tako i ova blagodat koja ti je data, znači nije ti to garant, da će je okamenskog dana biti takva, ako si sad upućen. Nego da tražiš da laha dželevala uvijek, stalno da te učvrsti, da ti ta blagodat ostavi do onog trenutka kada ti duša bude napustila tijelo, a on subhanahu wa da u tom trenutku bude zadovoljan tobom kada budeš na pušta u dunjalu kiračava sa uzvišnjom Allahu s.w.t. I to dokazuje Kur'anskim majtom gdje Allah Jelashanu kaže رَبَّنَا رَاتُ زِقُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا Gospodaru nemoj dozvoliti da naša srca skrenu nakon upute. To je dova koju mi trebamo da učimo. Gospodaru nemoj dozvoliti da naša srca skrenu, nakon što su upućena, nakon što su osjetila uputu i zaista pravi pul sa kojim si ti Subhanahu Wa Ta'ala zadovoljan. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُونْكَ رَحْمَ I podari nam o tebe milost, svoju milost, neizmjeru milost. Zašto? je na kraju se opisuje Allah te barek ve Ta'ala إِنَّكَ أَنْتَلُواهَاب Jer si u istinu ti onaj koji mnogo daruješ od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji se opisao tim pre, prelijepim veličanstvenim imenom, od njega tražiš. Da tvoje srce koje je osjetilo uputu, koje je krenulo putem istine, da ga učvrsti, da bude stabilno, da bude snažno, da bude jako, da izdrži sve ono na što će naići, a da uputa ostane, da ostane u tom srcu. Jer smo sjedoci da uputa danas je čovjek ima, sutra ih nema koji ostale blagodati. Danas su momci krenuli putem istine, sutra ih ih nema. Jučer su bili na istinu, danas ih ih nema. Sutra će doći nove generacije, krenut istino istinu pa će opet otjeći. To, to je sunat. Danas ih ima, sutra ih i nema. I niko za nas ne garantije, niko za nas ne garantije da nas sutra neće biti na istini Zato molimo, Allah vam žele da nas učesti na naše korake stabilnim učini, da budemo u postojanju vjera Allah subhanahu wa ta'ala, sve dok ne napustimo ovaj dunjalik. Od danes radi Allah, se prenosi da je kazao da je poslanik a.s.m. mnogo učio, mnogo učio se riječ u domo. Ja mu kaljibel kulub, sebit kalbi ala dinik. O ti koji okrećeš srca, okreni moje srce ka tvojoj vjeri. Jer učini moje srce da bude postojeno u tvojoj vjeri. Učvrsti moje srce da bude čvrstvo, č, čvrstvo na tvojom putu, u tvojoj vjeri. Pa kaže da su pitali poslanika sallahu aljihi vselema, o Allahov poslaniće, amen nabik, mađite bihi, mi, Allahov poslaniće, vjerujemo u se ono sa čim si ti došao, vjerujemo u tebe kao poslanika sallahu aljih, tehel tehafu alina, pa zar nakon svega toga što smo povjerovali, i vjerujemo u se ono što su, sa čim si došao, što se nas obavijestio, za se plašiš nakon svega toga za nas. Znači, znači, može neko nakon što povjeri skrenca pravoga puta, kaže Poslani Sala Salama, naam, da u se plašim za vas, zbog čega, kaže Poslani Sala Salama, inna lukolube bejna uspu ayni min asabi Allah, <kuh> zaista su srca, sva srca stvorjenja između dva prsta te tebarek vatala od njegovi prstiju, okreće i kako on subhanahu vatala hoće znači srca su između dva prsta, ovdje je došlo između dva prsta Allaha, u drugom rivajtu između dva prsta Milostivog, drugo ime, znači Rahmana, okreće i kako on hoće. U drugom rivajtu je došlo koga hoće, učvrsti, da bude na pravom putu, da ustraje, a koga hoće je zak. Skrene sa pravog puta, to srce skrene. Što znači da postoji mogućnost, da čovjek danas je upućen, a sutra da bude u zabud, ili obrnuto, da danas je u zabud, a sutra bude up jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme čovjek će raditi djela stanovnika đeneta dok ne dođe jedan lakat do đeneta. Zatim će ga preteći knjiga stanovnika đehnema pa će počurati djela stanovnika đehnema pa će biti usmjerčan u oču đehnem. Ilo brnuto. Treći će raditi djela stanovnika đehnema pa će doći lakat samo do đehnema, pa će ga preteći knjiga stanovnika đeneta, znači dobra djela uputa od strane la dželevara, pa će biti u oču dobra djela stanovnika đeneta, pa će ući u đenet. Niko nije znači siguran. I zato se čovjek ne uzdiže za drugi Nego je Allahov ponizni rob do, do onog svog malog kijameta. A mali kijamet je njegov, njegova smrt, njegov meuta. I zato je muslima najponiznije stvarenje. Samo se ponosi i uziže u onom trenutku kada je to pohvalno, kada je to poželjno, kada je to borba na Allahom Tebare Kvetala putu, kada ne da svoj ponos, svoju čast, znači nemoš biti od onih koji su merhametili, znači neko opali, jedan, što ima, dva, pa kaj što izvoli, treći mi opali. I imaju, znači, granice, imaju propis u šarijetu, kad je šta pohvalno, a kad je šta pokuđeno. i Odnosno, kad je zabranjeno da budeš ponizan, prepušten drugima, potlačen, nego moraš biti onaj koji osjeća izzet, ponos u svojoj vjeri da si zaista doni koji su počašćeni od strane Allaha subhanahu wa taala ali prema vjernicima poseđan si blag ponizan i to nikada neće e, nikada neće ući na tvoju stranu sna Allah te barekuta taala puter poslan se Allahu alihi ve selleme kaže koliko god budeš ponižen prema vjernicima ponižan pred vjernicima Allah će lašancati zbog toga poči tvoj ugled kod vjernika s Znači, zbog svakog trenutka i svake situacije, kada se poniziš, a ljudi mislili da se ponizuju, a se nisi ponizio, ali se ponizio radi vjernika, što ne želiš vjerniku zlo, pa te Allah dželašanu zbog tog dijela uzdiže. Uzliže, uzliže te i kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a isto tako uzliže tvoj ugled i kod običnih, običnih masa uh, vjernika. Zatim kaže Allah džela u ala, u namazima učimo i tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala uputu. I to je naređeno jer ova sura koju mi učimo svakodne na našim rekatima, svaki rekat mora se proučiti, a to je sura Fatiha koja je ruk namaza, ako je ne proučiš nemaš namaza, tvoj namaz je batil, u njoj i Kur'anski ajit احد نسراط المسطفين uputi me napravi put, Allah ti je naredio da traži šukutu, da te uputi napravi put, da si svjestan što izgovaraš, da se svjestan nakon onog velikog imena i prodova koji proizilaze iz ovog imena, da ta Dželašanu učini od onih sretnijih. Jer Allah Dželašanu je taj koji čini ljude sretnim i koji čini ljude nesretnim. A sretni su oni koji budu ukućeni i na dunjalu, a uživaće u vječoj kući dženeta, nesretni su oni koji mi mojih velika blagodata Allaha subhanahu wa ta'ala, pa na kraju se vrati u kuću gdje biti kaženi, gdje biti ponižavani, gdje će odgovarati preto Allahov Tebare Kevetala za sve ono što što su činili na Dunjaluku. Zatim, sljedeća stvar, prvod spoznaj Allahov Tebare Kevetala imena El-Hadi jeste, dragi brati i a sestro, da čovjek koliko bude upućen, koliko bude imao udjela u, u ovoj uputi El-Huda ili Hidajetu, toliko će biti sreta na Dunjaluku. Jer sva sreća, i svo zadovoljstvo, i svi u žijici, ono što treba čovjek da osjeti, da će žudi na dunjaluku, je upravo uput. Koliko budeš upućen, toliko ćeš biti sretan. Koliko budeš e, ostavio tu uputu, za je po strani, toliko ćeš osjeti nesreću, patnju, iskušenja te gobu, nedače, belaje, brigu, teškoću, sve. A samo sa uputom ćeš sve to moći mimo ići, prevazići i biti od onih koji su sretni. Allađe, da što jednom kažu, bekare, 3.7 ajetu فَمَنْ تَبْيَ هُدَايَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onaj koji bude moj uput uslijedio, Allah će šeno večara, neći imati straha, neći osjeti straha, niti će tugovati, neći imati straha, niti će tugovati to je ono što proizilazi iz upute koj zaista bude slijedio Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme neć ima ti strahoten neć ima poteškoća neć ima brige poteškoće će biti ali on neće osjećati hoće uživati u tim poteškoćama jer zna da Allahu džellalahu kada ga iskušao želi mu dobro želi mu hajr ili da mu oprosti njegove grijehe ili da mu poveća daređa razumijete to je sa strane late bait za tera hajr za čovjeka milo za čovjeka jer nemaš iskušenja nisi džentlija nego se treba zapitati. Oni koji su mnogo bolji od tebe, poput Muslanika četvorci je halifa i ostalih shava kakve su sve te gobe i teškoće i ne dači imao u, u toku svoga života. I sa ti ako nemaš teškoće i problema, kažeš ja sam subhanul na istini. Ja sam dobar. I, Allah me voli, Allah me voli pogledati što je radi, onog onoga je iskušao tim, tim stani, mene nije, mene je sačuva. To i je jesu da je Allah subhanul ta šta je sačuvao. Međutim, ako nemaš, nemaš teškoća, Čovjek se zapita, vi znate o debu Bekle, da se prenosi da kada nisu imali teškoće da bi stavljali kamenčić u cipera da je imalo nažulja. Jer kao Allah je zaboravlja, u smislu on ne zaboravlja i to je svojstvo majkavosti. Nego u smislu da ih ih ne iskušava, da ih ne iskušava. Pa da et, imaju iskušenja i tije vrste, da nešto ih žulja. Nije sve po planu, nije nešto što ono, ti očekuješ mjed i u toku našega života. Danas može biti ovako, sutra može biti onako posle svake teškoće dolaze olakšice. Allah ti da, ne da te malo, ispitat te malo, kako se ponašati, može biti zahvala njegov rogu. Ili ćeš na prvom onom udaru teškoće kao, ja, zašto ja? Halaz, posle toga ti dođu kući i govori, e, treba sam osam burat, sad sam strpi za ne, to se više ne pika. Pika se na najpočetak jer Sabor je prilikom prvog udarca, kako kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam. To je pokazatelj. Kad te zada ne da će, prilikom prvog udarca, kako se budeš ponašao to mi se možeš nadati kod Allah te Bareke te Bareke ve Tala. Ta I zadnji plod koji ćemo navesti da uzvišeni Allah džele ve daj, daje odnosno upućuje svako biće ka onome što on te Bareke ve Tala ta hoće. Nadahni svako svoje stvorenje prema onome što on subhanahu ve Tala ta hoće. Allah džo kaže suri Taha u 50. ayetu: "Qala Rabbuna ladhi'ta kull shay'in khalqahu thumma hada" I naš gospodar, kaže Musa, je onaj gospodar koji je sve stvorio. I sve ono što je stvorio, pojasnio me kako će, kako će koristiti ili kako će iskoristi, kako će se obhoditi, kako će nastojati, znači da provede svoj život. Odnosno, Summe Heda nadahnuo ga je prema onim stvarima koje će mu koristiti. Učinjaci, ovdje je mnogo primjera. Pogledajte novorođenče kada se pojavi u svijetu postojanje. Automatski zna gdje je mlijeko, odakdje će crpiti mlijeko. U smislu kako će dojti? Ko je djetetu dao to? Koga je uputio? To je Allah Đelevala. Za svono ono što je stvorio, Allah Đelešanovu je nadahnuo to stvorenje prema onome što će mu koristiti. Navode pčelu kao primjer, koja znači poleti, od te samo Allah zna koju sve leti ali zna svoj put gdje će se vratiti. Gdje će se vratiti, je ovaj Zatim, kada imate krdo stoke, pogledajte divljač, čim što se, znači, u tom trenutku, dok se rodi, automatski skače i odmah prepoznaje svoju majku, iako su svi gotovo isti, jel? I prati je u stopu, prati je u stopu. Sve je to da Laha Anđela Vala došla Tako i nama, u našem životu. i nas Laha žalostavino upućene, dao nam je i razum, mogućnost, sve ono što će koristiti i što nas vodi do stvari od koje će nam umjeti koristiti na Dunjalku i na Ahiretu. A jedan najveći blagodati je naš razum i uputa da shvatijiš i da razumiješ Allaho te ve Ta'ala govor koji je veličanstveni govor, govor koji bi On subhanahu ve Ta'ala govorio, njegov poslanicu koji je prenio, Kur'an koji je zapisan, da ga učiš, iščitavaš, razumiješ i da slijediš njegova poslanika s.a.v. Ovo su samo neke od blagodati ili plodovi spoznaje lahog Tebarekeve tala imena El-Hadi, odnosno plodovi koji proizilaze iz lahog S.a.v. imena El-Hadi, a mnogo ih znači ima više od ovoga što smo mi spomenuli zbog krkoće vremena i zbog drugih, Allaho i Tebare Kvetala imena, mi smo odlučili ovoliko večera spomenuti, molim Allaho i Tebare Kvetala da oprosti meni i vama, da nam podari da se okoristimo stvari koje smo čuli, da ovo bude dokaz za nas na sudnjem danu, a ne protiv nas, kao što će biti u mnogim situacijama, kako kažu učinjaci ko presuša Kur'an od početka do kraja, on će biti dokaz za njega ili znači, protiv, protiv njega sudnjem danu pa onaj koji otpalja teravi namaz uzimamaka koji od početka proči Kur'an do kraja veče kaže uspostavljen Allahov khudže Allahov dokaz proti čovjeka ili za čovjeka Razumijete? Tako i naša predavanja, naši govori, šta god da pričamo, kako god da se trudimo da nešto prenesemo, ovo će biti dokaz ili za nas ili protiv nas. A mi molimo Allah SWT da ovo je dokaz za nas, da ono što čujemo od koristnih stvari, da nas vladni šlan nadahne, da na nas uputi, da se koristimo, da to sprovedemo u našu praksu, u našem životu, od onoga što nije od istine, što šeitan da nas sačuva takvi vesvesa i takvi stvari a on je taj koji upućuje na pravi put. Subhani kallahu, hamdika, shabana, ilah, <much> ilah, ilah, entes, lakul, kretubu, ljeku, jeđu zlaka,